Välkommen till lördagsintervju med Svebb-TV. Jag heter Mikael Wilgert. Idag ska vi prata om demokratier och hur demokratier dör. Och jag sitter här tillsammans med Karl olof Arnsberg. Välkommen! Tack så mycket! Eller det kanske är jag som ska säga välkommen till dig eftersom jag har varit här nere i lite längre tid. Jag har ju flytt undan den svenska vintern medan du begränsar dig till att göra paus en vecka. Ja, det var en bra idé. Tack ska du ha för att jag fick komma hit och träffa dig. Eh, jo, som sagt, vi ska tala om hur demokratier dör. Och eh, jag kommer också be Carl-Olof Arnsberg, som är professor emeritus i etnologi från Stockholms universitet, att tala om en fråga som har stannat kvar hos mig, nämligen där han tidigare har sagt att den svenska kulturen är svagare än den muslimska kulturen eller kanske omvänt att den muslimska kulturen är en starkare kultur och eh, jag kommer att be honom berätta om det och det kommer ett särskilt program som vi spelar in här och vi har också en tittarfråga eh, från en av våra följare som undrar om det här med åldringsbrotten i Sverige som har blivit så vanligt, hur det hänger ihop och det, varför Karol olof Arnsberg, som han då vill skulle svara på det, ska är fråga Det handlar ju om att Karl-Olof har forskat särskilt kring romer och den romska kulturen. Men som sagt, innan vi kommer in på någonting av det så ska vi tala om demokratier. Och hur demokratier dör, eller kan dö. Det är ett väldigt allvarligt ämne. Ja, det är ett sorgligt du? ämne. Alltså, först kanske man ska säga att... Demokrati det är några enkla definitioner. eller Demokrati det är folkstyre och i Sverige så heter det ju i vad som skulle kunna betraktas som vår grundlag att all makt utgår från folket och att riksdagen är folkets representanter. Och eh, i en eh, Det här alltså, det är alltså vad en demokrati är. Det är folket som styr. Och det behöver inte nödvändigtvis betyda att de styr via sina representanter utan det betyder också att eh, man upprätthåller en demokratisk praktik, det vill säga att politikerna erbjuder flera olika ideologier eller flera olika vägar mot framtiden och att folket i val då ser dessa som konkurrerande med varandra. En totalitär stat, det är, en totali det är en stat där medborgarna tvingas eller inte har något alternativ än att förhålla sig till makten som inte tillåter några andra konkurrenter Alltså det finns bara en ideologi och eh, staten förhindrar då, makthavarna, de som sitter vid köttkryterna förhindrar att andra, andra ideologier kommer upp på den offentliga arenan. Sen kan man säga att eh, det finns ju totalitära medborgare, alltså medborgare som lyder staten, som inte heller tycker att det behövs eh, Alternativa ideologier eller strategier. Det behöver ju inte alltid vara ideologier utan det kan vara en enskild fråga som i Sverige massinvandringen. Ja, de är, de har, de är också totalitärer kan man säga. Alltså medborgare som så att säga stöder och följer. Som accepterar en... detta att det bara finns en giltig väg, så att säga, en giltig ideologi. Om vi då tar Sverige så har vi. Eh, åtta riksdagspartier för närvarande, det kan väl skif skifta lite men, eh, eh, genom åren, men eh, i, i, vi har ju sju eh, riksdagspartier som alla är överens om grundläggande frågor när det gäller invandring, mångkultur och andra tunga frågor som avgör samhällets framväxt, flyktingfrågor till exempel, förhållande till FN, förhållande till EU. Och så har vi ett parti som avviker från detta som säger att mångkulturen och massinvandringen, massinvandring i sig är ju inte ett ord som är tillåtet för de etablerade sjuklöverspartierna, men vi har haft en massinvandring, vi har ju Ja, bara sedan millennieskiftet eh, fått en miljon nya invånare, alltså 10 procent av Sveriges befolkning. Och, och begreppet massinvandring är därför helt eh, legitimt. Eh, de anser att denna är skadlig, men de får inte delta i den offentliga debatten, utan man kan säga att i Sverige har vi en dominerande politisk riktning och de som eh, inte med på det tåget utan är, förhåller sig kritiskt till det. De eh, kritiseras eller skändas, de kallas för fula saker, som rasister, högerextremister, nazister. De riskerar, om, de, eh, om det syns i offentligheten att förlora jobb och uppdrag och så vidare, därför att de företräder fel riktning. I den meningen så är faktiskt Sverige eh, en totalitär stat idag. Ja, också i ett annat avseende så har demokratin förvandlats till ett slags tomt skal, nämligen att riksdags, riksdagens ledamöter: de ska ju företräda folket. Det är där som demokratin utövas i riksdagen. Det är där som folket gör sin röst hörd. Men Svenska folket gör inte sin röst hörd i riksdagen idag. Eh, utan eh, om man är riksdagsman så är man, eh, och det är inte överordat att använda ordet slav, alltså att man är partiets slav. Den som eh, vill gå emot partilinjen därför att man ser att man har, ja, kanske att man på så sätt uttrycker folkviljan, den gör ett felaktigt val därför att eh, partierna som nominerar riksdagsledamöterna och då riskerar man att inte bli nominerad i nästa val. Och ett parti kan också utesluta, kasta ut riksdagsmän där, eller kvinnor därför att de inte följer partilinjen. Och det sker emellanåt, inte så sällan i Sveriges riksdag, med den påföljd att våra riksdagsmän i första hand så representerar de sina partier. Och jag vet inte ens om de... I andra hand så värnar de om eh, sin plats vid eh, köttgryten, alltså välavlönade sysslor. En riksdagsman är väldigt välavlönad mm. och kanske inte i sin närheten av att kunna få den lönen om man konkurrerade med, sina, med sin kompetens på den vanliga marknaden. Mm. Så att ideologierna och framförallt väljarna hamnar i bakgrunden. Mm. Fast därifrån till att tala om att demokratin kan dö, är det inte ett väldigt långt steg? Ja, I det här, i det här fallet så kan bara? man ju säga att demokratin är död. om man är I Sverige. Vi har inte ett demokratiskt samhälle längre. Därför att Därför att de som sitter vid makten tolererar inte att vi diskuterar de viktigaste frågorna och den allra viktigaste är naturligtvis det som får hela välfärdssamhället att skaka och kanske gå mot sin undergång. Vad massinvandringen medför för konsekvenser. Det gäller sjukvård, det gäller skola, det gäller framförallt bostäder. Alla måste ha någonstans att bo i Sverige etc. etc. Så att, att de etablerade partierna de uppehåller sig vid minor questions eller eller sådant som man är överens om att man kan diskutera som inte är särskilt angeläget. Små politiska frågor, hur lång ska föräldraledigheten vara eh, till exempel, det är en viktig politisk fråga medan massinvandringens konsekvenser är en död politisk fråga eller en tabuerad politisk fråga. Och, man kan in, det är ett konstaterande att när ett parti inte längre tillåter andra riktningar och inte heller tillåter kritik så har demokratin dött. Mm. Men vi har ju ändå demokrati i den meningen att människor röstar ju på de här partierna. Alltså om jag ska svara på det så finns det två perspektiv på demokrati. Det ena är att vi har allmänna val. och Hur då politikerna manipulerar för att få igenom sin vilja och inte nödvändigtvis vara mot folkets intressen. Det är en fråga som man kan diskutera utifrån ett perspektiv på totalitärt samhälle och demokrati. Men sen har vi också mellanvalen, så har vi ju en slags demokratins praktik. Demokratin ska utövas till vardags. Och där skulle jag med Chile exempel, ge, vill jag ge exempel på vad som kan hända. I en sund demokrati så tar politikerna upp väsentliga frågor. De viktigaste och tyngsta frågorna, de som är av störst angelägenhetsgrad för välfärdsstatens fortsatta existens, för fred och samlevnad etc. Men då kan de också förfalla, som man har gjort i svensk politik, till att bara ha en godkänd riktning. Och då kan man säga att när politiker slutar att se varandra som rivaler om makten och istället ser varandra som fiender, när de slutar att se att vi alla vill, även om vi har olika idéer, samhällets fortsatta existens och välbefinnande och säger att de andra politikerna de som inte är som vi de är onda, de är skadliga de är fascister, de är nazister de tänker sänka vårt samhälle då har man övergått från att vara rivaler om makten till att vara fiender om makten Är det det som har hänt i Sverige? Ja, som du Ja, det har hänt i Sverige därför att visserligen är de sju partierna som slåss som smärre frågor, olika och kan samarbeta och betraktas som varandra på det vänliga sättet som rivaler, men de betraktar det näst största partiet som fiender. De får absolut inte vara med. Och bestämma på något sätt och hellre ingår de vilka allianser som helst. Alldeles oavsett vad de har avgivit för vallöften som de har blivit valda på av folket. Och vad som är deras traditionella ideologier. De går över lik praktiskt taget politiskt sett. För att inte släppa in ett, ett parti trots att det har så stor skara väljare bakom sig. Det är ju en miljon väljare. Det, och det förmodligen skulle de finns det en stor mängd människor som tycker som Sverigedemokraterna men röstar på andra partier därför att det är så skambelagt att bejaka mm. socialt skambelagt att bejaka Sverigedemokraterna och så att jag skulle nog säga att demokratin har dött mm. i Sverige och jag skulle vilja exemplifiera det med ett helt annat land Chile Chile var på 50-talet och även dessförinnan en mönsterdemokrati. Det var Sydamerikas mest stabila demokrati och det fanns inga frågor av politisk vikt som inte kunde lösas över en flaska chilensk kabinett. Utan politikerna var varandras rivaler om jag hänger fast vid det här språket som jag tidigare använde. Men i början på 60-talet skärptes motsättningar och de främsta två anledningarna det var att Castro gjorde revolution och tog över Kuba. Om det var revolution ska jag låta vara osagt men han, han tog över Kuba i alla fall. Kuba blev en socialistisk stat. Och... Kalla kriget, alltså de hårda motsättningarna mellan Sovjet och USA i första hand. Det här skärpte motsättningarna i chilensk politik. Och, eh, borgarna i form av ett kristdemokratiskt parti de var rädda för att eh, det socialistiska partiet skulle skapa ett nytt Kuba av Chile. Och socialisterna hade... Eh, i vi hade ju drog en vänstervåg över världen så att socialisterna kände att nu var det nog dags för dem att förverkliga sitt socialistiska ideal. Och Kuba stod naturligtvis modell där, även om de ansåg att de skulle göra det med demokratiska medel. Och då förföll de här båda politiska grundriktningarna, höger och vänster, till att betrakta varandra som rivaler, till att betrakta varandra som fiender. Och i valet... 1970 så vann som bekant Allende och Socialisterna. De, jag tror de tog 36 procent av rösterna eller något sånt där. Vilket inte var riktigt tillräckligt för att de skulle, skulle kunna härska oinskränkt. Men de tog ändå makten så att säga. Och då påbörjades en slags fredlig ombyggnad av det chilenska samhället. Alltså i i socialistisk riktning. För det första så skärptes oerhört språket, det politiska språket, att socialisterna kallade Kristdemokraterna för för fascister och folkfiender. Och Kristdemokraterna kallade naturligtvis vänstern för motsvarande kommunister och som de skulle förstöra landet. Alltså båda var överens om att den andra politiska riktningen var ond. Men samtidigt så hade ju Allende, Allende mark, makten och samhället blev vridet åt vänster på samma sätt som har skett i Sverige. Under de senaste kanske ja, sedan millennieskiftet i, i stort. Det vill säga att, att myndighetschefer tillsätts bara om de är solidariska med den rådande politiken för att få jobb som lärare. Om vi tar Sverige så måste man anse att alla människor har lika värde och så vidare. Det vill säga man urholkar den demokratiska praktiken. Det får bara finnas en sorts människor, och det är det totalitära samhällets signum. Och det är detta som händer i Chile under 70-talet och 1973. Under alliendestid? tid under Alliendes För Det beskrivs ju ofta som en fin tid som ja, förstördes, men du menar men att den var fylld av motsättningar? En, ja, alltså det, det, det är ju våra medier som som sätter demokratin och framför allt annat. Allende framstår ju som demokrat i synnerhet därför att det refererar till vad som kommer sedan som jag strax ska komma fram till, det vill säga Pinochet och diktaturen. Men jag menar det är Allende som bäddar för Pinochet. Så han ska, under den tiden skapas så starka motsättningar mellan partierna i Chile så att det närmast det är en hatisk stämning. Ja, det har det varit länge, men borgarna håller helt enkelt på att förlora. Kristdemokraterna kan inte sätta upp ett tillräckligt försvar mot det som händer. De kan inte försvara demokratin mot den här urholkningen av praktiken där maktpersoner och myndighetspersoner och institutioner vänstervrids systematiskt, precis som det sker i Sverige. Mm. Kristdemokraterna i Chile kunde ja, inte hålla nej, emot. nej. Och, och, vi, vi, då... och alltså, som man sår får man skörda kan man säga. Det är någonting som man ska komma ihåg i sådana här sammanhang. Och det som händer är att när militären upptäcker att kristdemokraterna inte klarar den här balansen utan de Chile kommer att landa i ett nytt Kuba. Det är deras perspektiv. Då sker militärkuppen. Så den sker därför att socialisterna går för långt de tar koll på demokratin. Kristdemokraterna kan inte upprätta det. Och då träder militärjuntan in för de vill till inget pris se Chile utvecklas till ett nytt Kuba. Det är spelet. Mm. Mm. Så då, du, du har en bild här av att man går från en fungerande demokrati där partier... Samverkar för det gemensamma bästa. Ja, eller de rivaliserar, varandra. men de är alla överens om att de. Och, ja, man säger inte att man är goda men man är överens om att det här, man företräder olika vägar som är samhället i gang. Mm. Och, och sen övergår det till att istället blir ett mer hatiskt förhållande mellan partier. Och då blir man kanske också rädd för vad som ska hända när, om man själv förlorar. I nästa val. Det är väldigt svårt att återupprätta den här eh, rivaliteten, den här eh, politiska freden. Alltså den är ett skört tillstånd och vi har förlorat den i Sverige och de förlorade den i Chile. Men i Sverige har vi ju ingen militärjunta. Man kan säga att militärjuntan träder in som en plan B när demokratin misslyckas. Och det vi, fel vi gör i Sverige när vi försöker bedöma militärjunter det är att vi jämför demokrati med militärjunta. Och då tycker vi ju självklart alltid och berättigat att militärjuntan är en sämre lösning. Men militärjuntan ska ju inte jämföras med demokratin därför att den träder inte in förrän demokratin har misslyckats. Mm. Så var det här i... I Thailand där vi sitter nu också. Militärjuntan träder in när risken för inbördeskrig är uppenbar. Då kommer den in som, det här går inte. Vi måste ta över. Och då ska man komma ihåg att om man ska uttala sig om militärjuntan så ska man uttala sig om alternativet. Det vill säga kaos eller inbördeskrig. Och då är det naturligtvis så att militärjuntan är en bättre lösning. Den är självklart sämre än demokrati, men den är självklart bättre än kaos och inbördeskrig. Se vad som hände i Irak, se vad som hände i ja, som nu händer i Yemen, och vad som hände i Libyen till exempel. Alltså det finns inget vidrigare och mer destruktivt än inbördeskrig och kaos. Mm. Är, Syrien är, inte minst ja, Är, är det en bild att om vi hade haft en militär i Sverige så skulle vi närma oss en situation där militären skulle kräva att ta över? Ja kanske, det där är ju en hypotetisk fråga vi har ju inte den situationen så det är väldigt svårt då måste man liksom yttra sig i två led att ja, om det var på det här sättet, men nu är det ju inte på det sättet utan vi har, in, vår militär är lydig mot statsledningen vår överbefälhavare traskar med i prideparader eh, och är ivrig om att eh, försäkra sig om allas lika värde och se till att eh, lika många kvinnor som män blir eh, soldater trots att eh, eftersom krig handlar om våld försvar och krig handlar om våld och där är inte kvinnor eh, riktigt Lika effektiva som män, men här är jämlikhetstanken som kommer först. Mm. Så att vi har inte en militärjunta, och det kanske vi ska vara, eller en militär som är tillräckligt kraftig för att kunna ta över makten. Kanske vi ska vara glada för det. Jag har ingen åsikt om det. Men vad jag har en åsikt om är att vi har ingen plan B. Men du jämför alltså och när du har studerat de här, det här fallet och Chile. Och den politiska situation som uppstår där det övergår från rivalitet till hat mellan olika politiska inriktningar. Du jämför den med situationen i Sverige där det har övergått från rivalitet och en viss form av samverkan och tro på att de andra också vill mot ett bra mål till att det istället blir hat och utstängning och en rädsla kanske också för den andra Absolut. falangen som hela tiden växer. Så framförallt omsorg om att få sitta kvar med sina feta löner och makt, alltså väldigt mycket handlar mm. om makt idag. Mm. Folkviljan och ideologierna, de är en slags eh, eh, staffage eller front. Det är urholka, det kvaliteter, det är ett skal. Man talar högtidligt om folkviljan, men om man i riksdagen inte kan förverkliga folkviljan så finns den inte. Vi talar om demokratin, men om de som sitter vid makten vägrar att släppa fram andra partier på spelplanen därför att de betraktas som onda. Vilket också innebär att man betraktar en miljon av Sveriges invånare som onda. Då har vi inte demokrati längre. Vi kan också se det på hur, hur populistiska partier i allmänhet hanteras. Alltså runt om i Europa finns det en ganska stor rädsla för att det som kallas för populistiska partier ska vinna. Det är eh, Marie Le Pen i Frankrike och det är varje land har eh, en betydande populistisk rörelse i. Eh, Europa och det är bland annat det som ligger bakom Brexit till exempel och det finns en eh, rädsla för att nuvarande makthavare ska förlora i EU-val och överhuvudtaget förlora makt. Mm. Mm. Och då beskriver de populisterna som fascister mm. och som eh, destruktiva och allmänt föraktfullt. Mm. Mm. Men populism populöst är folket. Populism betyder att det här är en folkvilja som gör sig gällande. Om ett populistiskt parti träder fram, så betyder det att de som har makten inte har koll på folkviljan. Därför politiskt, det finns inget politiskt tomrum, va? utan då träder fram nya. Och det är ett demokratins hälsotecken. Medan. Deras kamp för att skända sina politiska motståndare, som nu sitter vid makten, mm. det är det totalitära samhället. Så när de kallar populisterna för totalitärer så är det en väldigt grov lögn. Och det handlar bara om ett spel om makten. Ser vi till vad demokratin behöver så är populism ett hälsotecken. Och det sorgliga är om de inte lyckas... Om de inte lyckas ifrågasätta makten, ja då går vi bara djupare in i det totalitära samhället. Mm. Du nämnde det här om, om eh, makthavare och deras eh, allt bättre förmåner. Eh, Lars Bärn nämnde i ett av våra program nyligen att... Eh, Stefan Löfven är Sver Europas högst betalda regeringschef. Och här häromdagen kom det fram att Amanda Lind hade höjt sin årsinkomst, vår nya kulturminister, med, med ungefär en miljon. Och hon är också den som har till uppdrag nu att bekämpa de alternativa medierna. Men om, om vi går tillbaka igen till den här jämförelsen med Chile, för den är ju väldigt spännande. Där vet vi hur det gick och vilket elände som har Chile. Den här, den här övergången från samverk... Ja, eh, från rivaliserande vilket till fiender. Är, ja. Ja. När skulle du bedöma att den ägde rum i Sverige? Alltså i Sverige sker det ju inte mellan etablerade partier. De, är inte, de fortsätter att vara rivaler. Men de har ju tappat kontakten med folket när det gäller den stora... Eh, avgörande politiska frågan, det vill säga invandringen. Mm. Så det var kanske egentligen i och med att, att etablissemanget började driva de här frågorna eh, ja, då massinvandringen. För, då, för nya politiker och en rörelse där man ser ja men det här är ju inte vårt Sverige. Vi vill inte ha den här utvecklingen. Vi vill inte... Och man, vi, ser ju, vi ser ju skadeverkningarna i olika sammanhang. Vi ser det när det gäller brottsutvecklingen, om man befinner sig inom rättsväsendet. Poliser och åklagare och domare, de vet ju, även försvarsadvokater som ser en bra marknad i detta naturligtvis, de vet ju att det är en massiv majoritet bland de kriminella som är invandrare, alternativt invandrares barn gå in på en domstol och se de mål som ska föredras vilken dag som helst. och ja, Om det inte är tio av tio namn som står där så är det åtta eller nio som signalerar att det här inte är svenska. Mm. Och um... Så där har du skett en... Bara ett exempel. Ja, precis. Och det här är ju en fråga, om vi tar den frågan då, som har skapat den här polariseringen du nämnde då i massmigrationen. Eh, och det är ju en fråga som man har nästan, man får nog säga, vägrat att överhuvudtaget debattera. Man har ju från de etablerade partierna vägrat att göra det och istället ha eh, ja, men här finns som det, här finns det ett språkligt det. lås som ja. huvudsakligen kommer från vänstern, det vill säga den som vill di diskutera de här frågorna den är rasist eller den är det något fel på den säljer sig till de onda mm. de goda vill att alla människor i, lika vär i världen ska ha samma värde vilket gör naturligtvis bara en dogm för det har aldrig inträffat att det fungerar på det sättet och kommer det heller aldrig att göra. De vill att det ska vara så fria gränser som möjligt. De tycker illa om nationen. Därför att de inte förstått. Huvudsakligen därför att då kan man inte tycka illa om nationen. De har inte förstått att nation och demokrati hör ihop. Det finns ingen demokrati om vi inte har nationer. Mm. Globalisterna är en entydigt totalitär rörelse. Så, och vi brukar ju också i våra program komma fram till att det är globalisterna som har drivit fram massmigrationen. Och även eh, kom det ju fram att Soros har ju investerat 146 miljarder i en donation till eh, Open Society som framförallt jobbar med att få in migranter till Europa. Så att eh, globalisternas agenda den har ju tagits om hand av våra etablerade partier som då vägrar diskutera detta och istället så blir man då hatisk mot de som vill diskutera ja, det. Ja, man, man dömer ut dem som onda som nazister och allt det här. Mm. Men det är naturligtvis inte så att de som protesterar mot den förda invandringspolitiken är nazister och rasister. Ja, kanske en procent är det. Mm. Kanske en procent bland de etablerade också är det. det här är bara vapen, politiska vapen som riktas mot politiska motståndare. Det är vapen kan man säga om man spetsar till det mot demokratins företrädare. Därför att de som opponerar mot den förda politiken därför att vi för du och jag hör ju också dit är övertygade om att det här kommer att innebära välfärdssamhällets fall. Och det vill vi inte. Eh, vi beskrivs ju med dessa onda ord. Mm. Men jag menar det är, de är inte med sanningen överensstämmande. Jag tror jag känner inga i, i min vänkrets eh, som är rasister och nazister. Det här, är, det här är vapen och de är väldigt effektiva vapen. För att ä, även om man inte är detta som sägs så är det både skrämmande och farligt att bli beskriven på det sättet. Jag blir beskriven på det sättet. Mm. och Från att vi 90-talets mitt efter att... Eh, har haft väldigt mycket uppdrag, också lönande, som föreläsare om minoriteter och i synnerhet romer. Efter att jag skrivit en forskningsrapport som jag kan stå för enda ord i fortfarande och som blev utdömd på politiskt inkorrekta grunder eller som politiskt inkorrekt och blivit klassad i dagens nyheter som gammal övervintrad nazist så upptäckte jag ju dels att alla uppdrag försvann, men också känslan av att i min universitetskorridor, halva min tid jag hade en forskarprofessur på Södertörns, Södertörns högskola, att kliva ut i korridoren i denna genuint vänsterpolitiska forskarsgara och veta att de har läst i dagens största tidning på morgonen att jag är en gammal övervintrad nazist. Det känns. Mm. Och det finns ingen grund. Jag har inga lik i lasten. Nej. Inte ens en lillfinger i det hela. Utan det är enbart politiska vapen. Och det här handlar ju inte bara om mig. Utan här, tack vare sånt här så vet jag ju vad det kostar att eh, gå emot etablissemanget. Och de som ska försöka övertyga mig och vi som har känt på de här kostnaderna. Att vi har en demokrati i Sverige. Glöm det. Du, om vi går tillbaka till Chile och den jämförelsen. Där kom ju militärjuntan in. En skillnad är ju att man får anse att USA eller kanske till med det vi kallar globalisterna stod för det stödet till militärjuntan. Jo. Medan e alltså i Sverige är det snarast omvänt att globalisterna står ju på ett av sida. Ja och driver på den här massmigrationen och, ja. vi, och även använder medierna för att stoppa de, debatten. Ja, ja eh, i medierna eh, debatten kan ske och de är ju hårt självcensurerande. Ja, men hind eh, haltar inte jämförelsen just genom det? Eller hur skulle du... eh, nej, dels kan man säga att eh, när du nämnde att det fanns krafter som Soros och, och globalister så de måste ändå arbeta med vad som är det rådande klimatet. De måste ha medströms, de kan inte gå motströms hur som helst. Så man ska liksom inte lägga allt ansvar där i en slags konspirationsteori, att det här är deras. Och det gäller både för Sverige och för Chile, att de blåser under de stämningar som finns kan man säga. De har som inte full har fler. kontroll. Nej, det har de inte. Nej. Och eh, Idag är det väl så att efter finanskrisen 2008 så är globalisterna faktiskt på reträtt. Eh, det här är och det är därför som språket blir allt vassare. Jag hörde att eh, Löfven hade kallat Sverigedemokraterna om dagen i någon sammanhang för nazister. Och, jag menar, eh, oh, det där är ett språkbruk som till slut så... Så, så förlorade sin tyngd. Jag börjar bara rycka på axlarna åt ja, det. Men du säger på det rätt, för samtidigt är det ju så att förmögenheterna har ju ansamlats mer än någonsin. Antalet pundmiljardärer har fördubblats sedan finanskrisen. Mm. Så att, men samtidigt med att de kanske är försiktigare. Ja, men. de kommer inte att kunna, alltså nationalismen är på tillväxt kan man väl säga. Och globalis och Förlåt, populisterna är på tillväxt. De som då skändas så hårt men eh, det växer ändå. Mm. Så att... Eh, eh, det håller på att svänga. Men frågan är... När det svänger? Mm. Att det vänder, det kan vi vara på det klara med. Därför att när verkligheten verkligheten hinner alltid fatt ideologierna, mm. och när verkligheten blir för smärtsam då landar folk i att... Ja, men, det här gick ju åt helvete. Nu gör vi något annat. Jag ja. menar, så har det gått för socialismen åtskilliga gånger om vi tar den, utom i Kina. Mm. Eh. För vad kommer att hända då, tror du? När, om I fråga. Sverige, där vi har då polit, politiska partier som inte är rivaler utan som där etablissemanget hatar de uppstickande partierna. Ja, de släpper i varje fall inte fram dem i offentligheten. Det är det, det som är det totalitära. Att man vägrar att acceptera att man har konkurrenter om makten. Man är inte rivaler utan det där är fascister och mm. ja, allt det där. Vad kommer det leda till? Ja, eh, ett scenario. Det är att eh, när det blir för uppenbart att Sverige är på väg in i fattigdom och eh, Kriminaliteten ökar. Vi ser redan nu hur, hur daglig handeln och stora livsmedelsaffärer har allt sto stora och växande problem med snatterier och våld. Och alltså att det är inte barn som kommer in och snor någonting obetydligt och med hissnande känsla i magropen går därifrån som när jag var barn. Utan eh, det är liger som går in och roffar åt sig systematiskt och när de, när de eh, attackeras av personalen så gör de motstånd. Och, eh, det kanske blir omöjligt att driva dagligvaruhandel i Sverige. Tänk på vad det innebär. Det är en kommersiell verksamhet och om det inte lönar sig, om det, inte blir, om det blir för farligt, om folk inte vill ta anställning i dessa kasser och så vidare, vad händer då? Vi, är du orolig vi, för en laglöshet? Ja, ja absolut. Alltså, ja. En laglöshet har vi ju redan. Det signalerades ju här för inte så länge sedan att eh, polisen bryr sig inte om bedrägeribrott under 5 000 kronor. Men det du säger framför är att det, det här riskerar att leda till en, till en, eh, ja, det, en laglöshet? Har sagt, ja, så här. Din, din fråga, var vad händer? Och då tog jag upp som ett exempel att, att nuvarande bekymmer kan bara eskalera. Det kan bli större bostadsbrist, större vi kan få höjda räntor på lånen som idag folk lägger så stor del av sin, sin månadslön på om de har bostadsrätter eller hus och så vidare. Vi, vi, det blir allt svårare och svårare, alltså att verkligheten kommer i fatten här godhetsreligiösa drömmen om ett, om ett samhälle som inte är beroende av sina inkomster, och av skatteintäkterna, som det faktiskt ser ut. Och då kan det ju hända att vi gör som man gör i Danmark, att man säger att det här kostar för mycket. Politikerna kanske gör ett lappkast och säger att vi har satsat fel. Det här med mångkultur och massinvandring, det var ingen bra idé. Och då kanske de använder massinvandring för då ska de ju ta avstånd från det, från det som faktiskt har hänt. Så då kanske begreppet är tillåtet. Vi stänger Sveriges gränser, vi försöker skicka tillbaka folk så gott det går som inte som har kommit hit legitimt eller som inte har, inte har skäl att befinna sig i landet. Alltså en, Politisk uppryckning, som är det som jag är övertygad om att de inte kommer att möta något folkligt motstånd om de gör Jag tror du verkligen, med tanke på hur de har målat in sig i det här hörnet De har målat in sig mycket längre än det ja, Kan de kan de vända? Att om de vänder så, är, så beror det på att, att verkligheten griner alla i ögonen och de inser att de kommer inte att få ett fortsatt politiskt mandat på den här mångkulturella. Eh, marschen in i, ner i i välfärdshaveriet. Men det kan ju också hända att de inte vänder. Och då är frågan hur långt kan populisterna vinna folkets förtroende? Även om de har medierna emot sig. Det vill säga, kan de gå till en politisk majoritet? Kan vi nå det som hände i Ungern att eh, att Orban har 80% av folkets stöd eller någonting sånt där. Eller stannar vi vid 30% därför att de är fortsatt skändade. Och de andra partierna behåller makten. Alltså det är en mängd frågor här. Men tyvärr måste jag säga att det är inte det här. Det är bra om... Det bästa är om de etablerade politikerna vänder. Det näst bästa är... Om eh, populisterna tar makten. Att det bara är det näst bästa är därför att vi kommer att få väldig politisk fientlighet. Och det kommer att bli väldigt väldig oordning i svensk myndighetsväsen som ska vända den här stora skutan. Och hela den här ideologiska indoktrineringen som de har varit utsatt för ganska många år nu. För att det, det är ett jättejobb att vända. Vända det här politiska läget enbart med hjälp av populisterna så kallade, med hjälp av Sverigedemokraterna, med hjälp av den politiska oppositionen. Så det är bättre om det sker via den etablerade politiken. Men samtidigt är det så att vi har ju åtaganden som vi inte kan smita ifrån. Det finns ungefär enligt regeringens egna beräkningar en miljon bidragstagare i landet. Med nuvarande skattebetalande befolkning så klarar vi inte det. Det kan trixas ett tag, men skatterna har ett tak. och kan inte höja så mycket som helst för att då blir det kontrareproduktivt. Man får inte in mera skatter, utan man får in mindre skatter. Därför att folk väljer svartarbete, folk lämnar landet etc. Det får reaktioner. Man kan trixa med avgifter och annat ett tag till- men jag skulle vilja säga att taket är i stort sett nått. Och då går det inte. Och då skulle jag vilja säga att loppet är nog tyvärr kört. Alltså. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123-535-8692. Jag är ytterligt pessimistisk när det gäller att vända den här skutan därför att den här miljonen som idag är bidragstagare, de kommer inte att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden och försörja sig den vägen. De kommer inte att vilja åka hem till sina ursprungsländer. De kommer att fortsätta att rösta på den vänster som för Sverige allt djupare mot haveriet. Därför att det är deras parti som utlovar att vara på deras sida. Sen om de inte klarar det, det spelar liksom ingen roll. Jag kan inte se hur det ska kunna gå att vända den här skutan. Det går ju att vända den opinionsmässigt. Det går att inse att mångkulturen var en dum idé. Det går att inse att det var fel missriktad välvilja att ta hit så många människor från andra länder. Men... Ja, ekonomin följer sin egen väg och den kan man inte tala till rätta lika lite som man kan tala demogra demografin till rätta. Alltså demografi, vilket i det här fallet då betyder att eh, att eh, svenska kvinnor inte föder alls lika många barn som invandrare i synnerhet med muslimer från vissa länder, och att de heller inte föder tillräckligt många barn för att upprätthålla den svenska majoriteten utan enbart på demografiska grunder så sker ett folkombyte idag i Sverige. Alltså Allt sånt här går inte att tala sig förbi att eh, godheten hjälper inte om eh, ekonomin kraschar. Eh, en alldeles så välvillig inställning till människor från jordens alla hörn Hjälper inte om människor med andra ideal och kanske då i synnerhet med islam som religion tar makten över Sverige eller tar partiell makt över Sverige. De behöver inte vara en majoritet för att vara dominerande i makten utan man kan vara en mycket yngre och mycket mer livskraftig befolkning än en åldrande svensk befolkning. Exempelvis. Ser du den här typen av, av, av så att säga, maktkamp? Ja, det finns eh, Ja, det kan man väl göra men jag behöver inte göra det därför att det finns ju eh, statistiska uträkningar, demografi en hård vetenskap som visar vart vi är på väg och ekonomi är visserligen absolut inte någon hård vetenskap men det grundar sig ändå i att vi kommer ner till hur många arbetar och betalar skatt och hur många Eh, lever på den skatt som betalas. Liksom. Det går inte att komma förbi att den kompositionen är hard facts. Och den styr också omvärldens förtroende för den svenska valutan. Alltså, det kan mycket väl starta kedjereaktioner som ganska snabbt sänker Sverige. Mm. Vi har ju talat om det i andra program här att, att eh, svenskarna har blivit väldigt skuldsatta på, till följd av massmigrationen. Det där är också en av de, om jag bara skjuter in ja. du ska fortsätta, en av de lögner som florerar. Alltså de, det godhetsreligiösa, om jag tillåter mig att använda det begreppet, de brukar säga att vi är ett rikt land och vi är ett privilegierat folk och därför ska vi eh, dela med oss. Och ser man på vad statens finanser så är Sverige ett bra land med kontroll över sin ekonomi, exempelvis i jämförelse med Grekland eller med Italien som ligger betydligt sämre till. Men... Alltså det är inte bara staten som ska vara rik. Staten blir rik genom att eh, ta ut så högt skatteurtag och avgifter från medborgarna som möjligt. Och svenska medborgare är som du säger djupt skuldsatta. Mm. De lever ett välmående liv men de lever farligt. Och svenska kommuner är också djupt skuldsatta. Det... Att svenska staten är rik, det är, inte samma, det är inte hela svaret på frågan. Nej. Och det, det som ju har hänt då till följd av massmigrationen, det är ju dels att svenskarna har ökat sin bostadsbelåning med uppemot 3000 miljarder under 2000-talet. Alltså, alltså från 2000, var den, låg den inte på 700, 700 miljarder? 700 miljarder låg den på i början av i, sekelskiftet här nu. Ja, millennieskiftet. Millennieskiftet, ja. Ja. Och nu ligger den på? Ja, det är ungefär 3000 miljarder mer. Så att, och det som är det obehagliga med det här, det är ju att det här är ju pengar som, det är ingen som har lånat ut dem. Det är inte så att man har, någon rik person har lånat ut de här pengarna, utan när man tar sitt bostadslån, då ställer banken ut den här skulden. Men det är inte så att de har några pengar egentligen som de no, lånat ut. In de Nej, det inte Nej, alltså det är, inga, det, det, det är ingen annan som har lämnat ifrån sig pengar, utan de skapas då som man säger ur ingenting. I stort sett, det är inte hela sanningen, men nästan så. Men det betyder att om värdena på de här fastigheterna skulle sjunka då tvingas banken att dra tillbaka pengarna. Och då, då riskerar alltså att... är ju inte fiktiva. Nej. Det som folk betalar är ju äkta pengar. Det är äkta Som pengar. relaterar till deras säkerheter. Ja, och det kanske är då att säga att det är 50 miljarder om året. Men skulle värdena falla då måste skulderna betalas tillbaka. Och det som händer då är att de, de skapas ju ingenting. Och de försvinner då in i ingenting. Och då försvinner de pengarna ifrån eh, marknaden. Och, och då slutar folk att handla. Och då, får, eh, då försvinner jobben. Och då försvinner också skatteintäkterna. Och då försvinner också säkerheterna för kommunernas stora lån. Och som är i stora delar i, i lån upptagna utlandet. Det är ju någonting som Hans Jensenvik har pratat om i våra tidigare program. Och då blir ju någonstans den frågan om detta skulle hända. Att vi helt plötsligt får en kris. Eh, då kanske många tänker att ja men om vi börjar närma oss den punkten då, då ska jag hantera det men det här går ju så snabbt. Så när det väl inträffar då, då är det för sent som regel att göra någonting. Men är det inte också så om man jämför med finanskraschen 2008 att de här Supremlånen som eh som eh, fanns i USA, de var knutna till egendomen. Alltså att huset man ägde och hade köpt för ett visst belopp nu inte var värt särskilt mycket. Och då eh, ja då blev man av med huset, man blev medellåst men man slapp också sin skuld va. Medan i Sverige så är ju bostadslånen knutna till person. Så om jag köper en lägenhet för 5 miljoner Uh, och så höjs räntan från 1% till 6%. Det är ingen dramatisk höjd. Och jag inte klarar detta längre. Ja, då är det många med mig som inte klarar det och då sjunker priserna, värdet på husen. Och jag kan heller inte betala mina lån. Och då tar bankerna tillbaka det som är säkerheten. Och jag sitter kvar som en skuldsatt person. Därför att skulden, jag befrias inte från skulden genom att eh, när jag blir av med huset utan jag har både blivit av med huset och blivit djupt skuldsatt. Det är ju en väldigt otäck framtid. Hur pass realistiskt är det att det här kan hända? Ja eh, det, det man kan eh, konstatera är ju att det har hänt. Ja, men vi hade ju en liknande situation 91, Men den här gången är ju problemställningen är mycket svårare och dessutom då hade vi ju inte miljoner människor som inte försörjde sig utan då kunde man ju jobba sig ur det hela. Men den verkligt mörka bilden det är ju om om vi får en sån här nedåtgående snabb spiral att allting faller i värde och det helt enkelt inte går att sälja. Och folk tvingas ifrån sina egendomar men sitter kvar med skulderna. Då kan man ju konstatera att eh, samtidigt en kris är ju också en möjlighet att göra bra affärer för den som har pengar. Så samma intressen som investerar 146 miljarder i Open Society, eh, det vill säga Soros, eh, och som också sänkte den svenska kronan och som har tjänat fantasibelopp på krisen i Ukraina och så vidare. De skulle ju då kunna tjäna enorma pengar på krisen i Sverige. Och då kan man ju inte låta bli att undra om om det är sådana saker som också har drivit på detta. Att det, alltså det funnits... om pengar är effektiva så är mark och egendom aldrig effektivt utan det är en realitet. Så att eh, de trixar med eh, pengarna och landar i en situation där de kan köpa upp billigt reella värden som mark, och gruvor, eh, skog... Eh, Fastigheter, fastigheter för centrala priser. lägen. Ja. Så då, om vi nu säger att det här händer, och det händer snabbt. Och kanske inte under den här mandatperioden, men kanske under den här mandatperioden. Men kanske även senare. Och det skulle då resultera i att många människor sitter kvar med en stor skuld. Och, och utan sina tillgångar. Vad händer i Sverige i ett sådant läge, tror du? Om vi tänker oss de här olika befolkningsgrupperna. Finns det risk du nämnde att i det fall du jämförde med Chile där man riskerade inbördeskrig och militären. Även här in. i Thailand? Och även i Thailand och även i andra länder. Det. Grekland, det Spanien, exempel. Portugal. Och där det sen har övergått till demokrati efterhand. Men vad, vad skulle hända? Kan, skulle en sån här ekonomisk kris öka motsättningarna i ja, samhället? Ja, Absolut. Absolut. Alltså en mängd människor som eh, idag eh, har låtit sig övertygats av sittande regerande politiker och medierna. De kommer ju att eh, fråga, vad fan är det ni har ställt till? med? Vi har ju förlorat allting i Sverige. Allting har ju gått åt skogen. Hur kunde ni göra så här? Men problemet är, hur ska det återupprättas? Alltså då, väl, alltså. Det går en skill, alltså politiken består hela tiden av missgrepp. Jag skulle utan att ha någon statistik på det kunna misstänka att ungefär hälften, kanske till och med majoriteten av politiska beslut så förstår man inte konsekvenserna. Utan man, man fattar fel beslut helt enkelt. Men Ja, det får man väl rätta till i nästa omgång. Det är en slags trial and error i politiken. Alltså om vi gör så, äh, det varit inget bra, ja äh, men då gör vi så istället. Äh, det kanske inte heller varit så bra, men då försöker vi så här. Och så där pågår det. Men om man binder upp sig i ett ansvar som vi har gjort för ett försörjningsansvar för en miljon tio procent av, eh, av befolkningen. Ja, då kan man inte säga, att det var inget bra, vi drar in de här bidragen. Nu får ni försörja er själva. Och det kommer att funka. Ja, vad händer? Ja, alltså alla människor försörjer sig på det sätt de kan. Om man inte kan försörja sig lagligt. Om man inte kan försörja sig vitt så försörjer man sig svart. Om man inte kan försörja sig lagligt så försörjer sig man sig eh, olagligt. Ja, det, an, antingen, antingen löser man situationen för sin egen del- och då är det handlar inte om att verka för allas bästa i samhällets gemensamma intresse. Utan då är det rädda sig den som räddas kan. Och naturligtvis går en förfärlig mängd människor också under i detta. Och de som går först, det är ju de som, är, som har sämst förutsättningar att klara hårda villkor. Och jag menar, sen är det en oändlig lång tillb väg tillbaka. När vi sitter med ett havererat samhälle, när vi sitter med detta kaos, hur ska vi inte bara återupprätta en demokrati, utan hur ska vi upprätta en ordning? Vilka har medborgarnas förtroende när alla kämpar för sin överlevnad? Vi vill ha det så här, säger ett politiskt parti. Ja, ja, det låter väl bra, men vi är inte där. Nu måste jag skaffa mat för dagen. Man måste, man måste skilja mellan politiskt irreversibla beslut och sådana som går att åtgärda och som ständigt åtgärdas. Och där måste, det, är det, det är politikernas yrkeskunskap, att inte fatta beslut som får ödestigra konsekvenser och beslutet att göra Sverige mångkulturellt och att släppa in så många människor på lösa boliner som vi har gjort det är politiskt oansvarigt och då säger naturligtvis de som är som ser detta att nutidens dessa politiker som sitter vid makten de är bedragare och de säger de är förrädare och en del säger, häng dem i närmaste lyckstolpe när vi kan återta normala förhållanden. Och då har vi detta som vi ägnat en stor del av samtalet åt. Politiska fiender. Båda lägren ser varandra som, varandra, som fiender som man absolut inte ska släppa fram igen. Vilket betyder att den populistiska rörelsen som är en demokratins hälsotecken kanske när den om den lyckas återupprätta, återupprätta åtminstone hamnar vid makten men ser att de inte kan reda ut situationen på grund av föregående politikers misstag. De kanske blir lika fientligt inställda och säger aldrig vi släpper fram sådana som er till makten igen överhuvudtaget. Ni onda, precis som de säger om oss nu. Det här är alltså, demokratin förutsätter att man kan acceptera fienden. Och det finns en statsman som gjort detta, eh, som jag kommer på nu i alla fall, näml nämligen Nelson Mandela. Som när han och ANC kom till makten sa, vi ska inte hata de vita, vi ska dra ett streck över det som har varit, vi ska inte hämnas. Och jag vill nog säga att det var hans, eh, kanske inte mest viktigaste, men hans eh, som statsman största kvalitet, att han lyckades genomföra detta. Sen har det ju gått åt skogen, Nelson Mandela är död och motsättningarna fortsätter och idag är de kanske värre än någonsin, de är skrämmande. Va? Men, eh, men det här att kunna återupprätta rivaliteten när man väl gått in i fiendskap. Det är svårt. Men det är också det som är demokrati. Och det som du lyfter fram här då bland annat är ju det här alltså att vi har en demografisk förändring. Politikerna har genomfört en demografisk förändring. Den säger du, den är irreversibel i princip. Ja. Sannolikt. Ja. Sannolikt irreversibel. Och kanske till och med accelererande en accelererande förändring. Och du säger också det att vi har gjort ekonomiska förbindelser, utfästelser, människor som har kommit till Sverige och som vi på ett eller annat sätt har åtagit oss att försörja. Och sen har vi den här tredje frågan som jag tror blir väldigt intressant och det är nämligen att får vi den här ekonomiska kollapsen som många talar om där Sverige helt plötsligt blir utan likviditet. Alla de här pengarna som vi har gjort av med för att försörja invandringsindustrin när de pengarna ska betalas tillbaka. Då faller värdena och då finns det starka intressen som köper upp stora delar av våra tillgångar, och som kanske är samma intressen som också investerat i att genomföra den här massinvandringen. Då blir den spännande frågan: hur ska de politiska krafterna därefter hantera den frågan och då lyfter du fram Nelson Mandela som ett ett exempel. Ja och ändå inte för han lyckades ju inte så att säga. Han lyckades men, men ja, det är inget mm. enmansverk och det är ingen tillfällighet att, att det sen utvecklingen tar en annan väg. Och där kan man väl säga att Åkesson som ledare för Sverigedemokraterna han tycks inte ha som, som idé att, att sjuklövens politiker är onda. det känns som han är... så att han. Nej, det känns som han hans politiska ambition är att få vara med, alltså att han är beredd att samarbeta med vem som helst som, eh, som släpper in honom på den politiska arenan, så att säga. Och det, i den meningen, är han ju eh, ojämförligt mera demokratisk än eh, vår statsminister som kallar honom, och Sverigedemokraterna tydligen, som för nazister och som jag har hört kallar hon för eh, högerextremister alltså, det är djupt skändligt och då kan man säga att eh, här har vi en demokrat, i, det är precis motsatt vad, eh, vad etablissemanget påstår, och då menar jag inte att det är en åsikt, utan det är faktiska förhållanden som förstår att diskutera med, med rätt begrepp, så är Sverigedemokraterna demokratiska och Socialdemokraterna och de övriga partierna djupt odemokratiska. Därför att de ser inte, de skiter i den folkvilja som är visad genom stödet till Sverigedemokraterna. De vill inte släppa in dem på något sätt. Men du hade en annan fråga i förlängningen på det där. Jo, du sa att, att Sverigedemokraterna kanske inte är så hatiska. Ja, men folk kommer att folk i gemen, väljarna eller Sveriges befolkning när de får klart för sig vad som har hänt så vill de nog ställa det politiska etablissemanget som är ansvarigt till svars och jag, jag kallar inte nuvarande politiker för förädare och jag undviker nog ordet bedragare men det är mer av taktiska skäl, Det är alltså i sak så I djupet av mitt svarta hjärta så har jag svårt att se annat än att de är förrädare mm. De förråder sitt eget folk De försöker byta ut oss, de har tagit hit människor som Aldrig svenska folket har frågat efter Och de Styr och manipulerar Folkviljan, så Jag, jag känner ju den här oförsonligheten som man inte bör känna. Eh, och om jag gör det som ändå är ett inläst på de här frågorna och vet att eh, demokratin inte har, har bruk för fien, politiska fiender. Så kan man ju tänka sig att de som verkligen har gått från att vara totalt bejakande av nuvarande politik till att upptäcka att den är katastrofal. Ja, inte kommer de att bli glada inte. Nej, särskilt inte om de har blivit av med sina tillgångar. I värsta fall så. Mm. Ja, eh, jag kanske skulle lägga till. Det finns de som undrar, vad gör man i ett sånt här scenario? Jag kanske bara skulle få säga det. Att, att det klokaste man kan göra om man vill gardera sig. Så är det att uh, se till att minska sina lån. För det, det är lånen som i ett sånt här scenario är det som är verkligen farligt och hur det ska gå till det är tyvärr inte alltid så lätt. Men det är, betyd, man kan säga, det är betydligt lättare att minska dem i den här situationen än i den krissituation som vi möjligen kan hamna i. Ja. Vad jag också har sagt till några av mina närmaste det är att ni ska ha en plan B för er personligen och familjen om det här går åt helvete så ska ni, inte var, ska ni se till att ni inte blir hårt, hårdast drabbade utan har någon strategi för att börja ett annat liv i Sverige eller någon annanstans eller hur ni vill bära er åt. Men tänk er för. Och det ligger ju egentligen på samma linje som det du säger att ha inte för stora lån därför att om du har det så kan du liksom inte ta det förbi när när räkenskapens dag kommer. Ett problem är ju det här med plan B. Vi hade ju uppe det även Cissi som planerar att flytta från Sverige och det skulle jag verkligen vilja säga också. Att, att lämna Sverige det är absolut ingenting som vi vill på något sätt förespråka eller uppmuntra. Vi tycker att siktet ska vara inställt på att förbättra och minska de problem som vi ser framför oss. Men du nämner det här med plan B. Problemet är ju att väldigt många, och jag tror även bland våra tittare och även vi själva kanske. Det är lätt att säga, men för de allra flesta så, så går det inte att hitta någon plan B. För det, det här handlar väldigt mycket om ekonomi. Och i, eh, det är ju en sak. Nu kanske många trots allt är i en sån situation att det går att hantera eh, eventuella risker. Men skulle vi gå ännu längre ner i, i den här, på den här vägen, då blir det allt svårare. Det är dessutom så att den svenska kronan blir mindre och mindre värd. Ja. Vad, vad, vad ska man, hur ska man se på det? Menar, vad gör man om man inte kan hitta någon plan B? Eller vad skulle en plan B kunna vara? Ja, eller precisera preciserat, vad skulle en plan B med fortsatt liv i Sverige kunna vara? Om man, som du säger, alltså allt det här handlar ju inte om att vi vill uppmuntra folk att lämna den sjunkande skutan utan att, att ja, få tätt på den så att den inte sjunker. Pumpa ur den kanske. Och pumpa fart på länspumparna mm. om man fortsätter med den metaforen. Ja alltså Jag har nog inte egentligen Tänkt igenom vad Vad som Är en plan B utöver faktiskt att lämna Sverige det, det är ju det vad Jag ser att flera som har En utbildning som kan ge dem deras försörjning i ett annat land som Eller som har jag vet en som har en äger land i Norge och funderar på att flytta dit. Alltså vad vad som är en plan B för den som är en vanlig lönarbetare och inte lagt undan något särskilt och inte kan någonting som är specifikt. Man kanske arbetar i det välfärdsindustriella komplexet eller någonting sånt där. Ja, jag vet uppriktigt sagt inte vad som är plan B men det kan ju i sig innebär en uppmaning som man skulle kunna säga så här att för väldigt många i Sverige finns det ingen plan B. De kan inte börja ett nytt liv någon annanstans. Plan B är betydelsen lämna Sverige. Det är för många hinder. Kanske inte minst i att de inte har någon kompetens som de kan sälja i ett annat land. Och, men det, ja, konsekvenserna av det måste ju bli att eh, det gäller att få stopp på den här nedåtgående spiralen så snabbt som möjligt så att vi aldrig ska komma fram till det den situation där det behövs en plan B och där skulle jag vilja säga att Sveriges kvinnor egentligen har ett särskilt ansvar därför att en majoritet av det som bejakar etablissemangets politik är kvinnor som vill väl och som som tycker att, det att vi välmående svenskar ska dela med oss till folk som har mindre väl och så vidare. Som bejakat massinvandringen och till och med ställt sig med skyltar Welcome to Sverige, det stod det nog inte, utan Welcome to Sweden på centralen under den här pikande massinvandringen hösten 2015. Alltså ni måste upptäcka skulle jag vilja säga. Ni måste upptäcka att ni är lurade. Att ni är, samtidigt som ni är de som är mest solidariska med den förda politiken, så är det ni som är mest bedragna. Med tanke på att ni inte kommer att kunna erbjuda era barn den trygghet och den välfärd som ni själva haft förmånen att få växa upp i. Ni kan heller inte eh, säkra att eh, era döttrar kan röra sig lika fritt som ni själva har kunnat göra i samhället. Våldtäktstatistiken är förfärande. Men det som gör det kanske viktigast att ni upptäcker vart Sverige är på väg det är att om ni upptäcker det så kommer också män att följa efter er. Många män bejakar sina kvinnors politiska ambitioner därför att de vill inte gå emot kvinnorna de vill, man är beroende av att vara att man vill leva män vill leva med kvinnor om kvinnorna förkastar dem så, på grund av exempelvis politik så är det ett för högt pris för väldigt många män så att jag skulle kunna till och med vilja spetsa till ett och säga att ni godhetsreligiösa kvinnor som kanske börjar ana att det här med massinvandring och mångkultur inte var någon bra idé och det handlar då inte om rasism eller någonting sådant utan om välfärdssamhällets fortsatta existens för alla som bor där. Om ni vänder så får ni med tillräckligt många män för att vi ska kunna vända hela skutan. Mm. Vi får hoppas att, att detta med plan B inte är någonting som kommer att behöva utnyttjas utan att de här som sitter i vår riksdag tar sig samman och slutar med fiendskapen utan istället börjar rivalisera. Och samarbeta och respektera folkviljan. Och det får bli de sista orden från oss här i Thailand. Tack för att du ville berätta om de här sakerna. Du bidrar enklast genom Swish